Kapitola šestá. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto všecky řekl učedníkům svým: Víte, že po dvou dnech Velikonoce budou a syn člověka zrazen bude, aby byl ukřižován. Tehdy sešli se přední kněží a zákonníci starší lidu na syn nejvyššího kněze, který slouhl Kajfáš. A radili se spolu, jak by Ježíše jali a zamordovali. Ale pravili. Ne v den sváteční, aby nebyl rozbroj v lidu. Když pak byl Ježíš v Betany v domu Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena, mající nádobu alabastrovou mastí velmi drahé, i vyvila jí na hlavu jeho, když seděl za stolem. A vidoucí to učedlníci jeho rozněvali se škouce. I k čemu je ztráta tato? Nebo mohla tato nás prodána býti za mnoho a dáno býti chudým? A zná je to Ježíš díjím. Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou. Nebo chudé všetky máte ze sebou, ale mne ne vždycky míti budete. Vylivši zajisté tato mast tuto na mé tělo, ku pohřebu mému to učinila. Amen pravím vám, kdežkoliv kázáno bude evangelium toto po všem světě, také i to bude praveno, co učinila tato na památku její. Tedy odčet k předním kněžím Jeden z dvanácti, který slou Jidáš Iškariotský, řekl, co mi chcete dátí a já vám ho zradím. A oni odvážili jemu třiceti stříbrný. A od té chvíle hledal příhodného času, aby ho zradil. Prvního pak dne nic, přistoupili k Ježíšovi učedlníci Škouce. Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl beránka? On pak řekl, jděte do města k jednomu, a chcete jemu, vzkázat mistr, čas můj blízko je, u tebe jistí budu beránka s učedníky svými. I učedníci si učinili tak, jak jim poručil Ježíš a připravili beránka. A když byl večer, posadil se za stůl ze dvanácti. A když jedli, řekl, amen pravím vám, že jeden z vás nezradí. I zarmoutiště se velmi počali každý z nich říci jemu, zdali já jsem pane? On pak odpovídaje řekl, kdo omáčí se mnou ruku v míse, ten nezradí. Syn zajisté člověka jde, jakož psáno jest o něm, ale běda člověku tomu, skrze něhož syn člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, aby se byl nenarodil člověk ten. Odpovídaje pak Idáš, kterýž ho zrazoval dí. zdali já se mistře, řekl jemu, ty jsi řekl. A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv lámal a dal učedlníkům a řekl vezměte, jeste, to je z tělo mé. A vzav a díky dalím dalímřka. Píte z toho všichni, nebo to je z krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylevá na opuštění hříchu. Ale pravím vám, že nebudou píti od této chvíli z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když Jej píti budu s vámi nový v království oce svého. A vše písničku vyšli na horu Oliveckou. Tedy díjím Ježíš, všichni vy zhoršíte se nade mnou této noci, nebo psáno jest, víti budou pastýře a rozprchnout se ovce stáda. Ale když z mrtvých stanu, předejdu vás do Galileje. Odpovídá je pak Petr řekl jemu, byť se pak všichni zhoršili nad tebou, já se nikdy nezhorším. Řekl mu Ježíš, amen pravím tobě, že této noci prvé než koho zaspívá třikrát nezapřeš. Jemu mu Petr, bych pak měl s tebou i umříti, nikoli nezapřitě. Tak Takž podobně i všichni učedlníci pravili. Tedy přišel s nimi Ježíš na místo, kteréž sloulou Getsemane. Jdí učedlníkům, poseďteš tuto, ať odejdá, pomodlím se tamto. A po se sebou Petra a dva syny Zebedeovi počal se rmoutití a tezkli v bíti. Tedy dí jim, smutná je duše má až k smrti. Pozůstaňtež tuto a běte se mnou. A po očet maličko padl na tvář svou modleseřka, otče můj, jestli to možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jak já chci, ale jak ty. I přišel k učedlníkům a nelezl je a oni spí. I řekl Petrovi. Takli jste nemohli jediné hodiny díti se mnou, děteš a modlete se, abyste nevešli v pokušení. Duš zajisté hotověst, ale tělo nemocno. Opět po druhé očet modlil seřka, oče můj, nemůže-li tento kalih minouti mne, než abych jej pil, staníš se vůle tvá. I přišet nalezl je a oni zase spí, nebo byli oči jejich obtížený. A nechavík, opět odšel a modlil se po třetí, tou řeč říkaje. Tedy přišel k černíkům svým a řekl jim, spěte již a odpočívejte, aj přiblížila se hodina a syna člověka zrazují v ruce příšných. Staňtež, pojďme, aj přiblížil se ten, kterýž mne zrazuje. A když on ještě mluvil, aj jídáš jeden ze dvanácti přišel a s ním zástup mnohý z meči a kými, od předních kněží a starších lidů. Ten pak, kterýž jej zrazoval, dal jim znamenířka, kteréhokoliv políbím, ten jest, držte jej. A hned přistoupil k Ježíšovi, řekl, Zdrav buď mistře, a políbil jej. Ale Ježíš řekl jemu, příteli, nač si přišel. Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho. A aj jeden z těch, kteříž byli s Ježíšem, vztáhl ruku, vytrhl meč svůj a udeřiv služebníka nejvyššího kněze, utěl ucho jeho. Tedy dí Ježíš jemu, obrať meč svůj v místo jeho, nebo všichni, kteříž meč berou, od meče zahynou. Zdališ že bych nyní nemohl prosit ti otce svého a vydal by mi více než dvanáct houfů andělů? kteráž by se pak naplnila písma, svědčící, že tak musí býti? V tu hodinu řekl Ježíš zástupům, jako nálotra vyšli jste z meči a s kými, jíma na každý den se dával jsem u vás uče v chrámě a nejali jste mne. Ale toto se všechno stalo, aby se naplnila písma prorocká, tedy učedlníci všichni opustí všeho utekli. A oni Javše Ježíše vedli ho ke Kajfášovi nejvyššímu knězi, kde zákonníci a starší byli se sešli. Ale Petr šel za ním daleka až do stíně nejvyššího kněze a všet vevnitř seděl ze služebníky, aby viděl konec. Přední pak kněží a starší, všetka tarada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali, ale nenalezli. Ani když mnozí falešní svědkové předstupovali, nic nenalezli. Naposledy pak přišetče dva falešní svědkové řekli. tento pověděl, mohu zbožit ti chrám boží a ve třech dnech jej ustavěti. A povstavnej vyšší kněz řekl jemu, nic neodpovídáš, co ti to proti to jež svědčí? Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz řekl jemu, zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, si Kristus, syn Boží. Dímu Ježíš, ty jsi řekl. Ale však pravím vám, od toho času uzdíte si na člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských. Tedy nejvyšší kněz roztrhl roucho svéřka, rouhal se což ještě potřebujeme svědku, a i nyní jste slyšeli rouhání jeho. Co se vám zdá? A oni odpovídajíce řekli, hodeň tě smrti. Tedy plili na tvář jeho a pohlavkovali jej. Jiní pak hulkami jej byli. Říkajíce, hádej nám, Kriste, kdo je ten, kterýž tebe udeřil? Ale Petr seděl v měst I přistoupila k němu jedna děvečka škoucí. I ty jsi byl s Ježíšem, tím galilejským. On pak zapřel především Jířka, nevím, co pravíš. A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná i řekla těm, kteří tu byli. I tento byl s Ježíšem, tím nazareckým. I zapřel opět s přísahou, neznám toho člověka. A po malé chvíli přistoupili všeti, kteří tu stáli, řekli Petrovi. Jistě i ty z nich si, nebo i řeč tvá známa tebe činí. Tedy počal se proklínati a přísahati zka. Neznám toho člověka. A hned kohout zaspíval. I rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kterýž mu byl řekl. Prvé než kohout zaspívá, třikrát nezapříš, A vyšet ven, plakal horst.